56. Пастор Філіпс нагадував статурою ведмедя, а його зморщене обвітрене обличчя здавалося, отут -от лусне «Це бісова брехня, клятий, ти поганець. Емілі Картер описала його як лагідного гіганта, але з місця, де я стояв, в ньому не можна було побачити нічого лагідного. Пастор навис над не здавайся, щоки його розпашилися, він мало не плювався люттю, ніби готовий був задушити сержанта голими руками. Що важко було назвати християнським вчинком. Банерджі глянув пастору просто в очі. «Сідайте, сер!» У голосі його заброніла сталь. Такого я ще не чув. І це тільки посилило мою здогадку, що в ньому щось змінилося під час відпустки в датці. На мить вони застигли один навпроти одного, як ті олені, готові розпочати бійку. Аж тут пастор пригадав, що він людина Божа, і опустився на канапу. Запитаю вас іще раз, сказав Баннерджі, чи це правда, що Роналд Картер заплатив вам, аби ви переконали вдів двох членів вашої конгрегації зняти з Картера звинувачення у ненавмисному вбивстві? Принаймні, так казав нам Алан Девара зі щедрої підтримки своєї дружини. «Усе було геть не так», – вибухнув Філіпс. «Тоді ви, може, виправите це непорозуміння», – запропонував «не здавайся». Пастор відкинувся на спинку, стиснувши руки так, ніби вичавлював воду з губки. Це сталося 18 місяців тому. Більшість тубільців у цій долині працюють у тому або іншому концерні Картера. Ці двоє працювали в будівельній компанії, яка була частиною групи, що проводила в Діюнгу роботи з укріплення дороги Мейбанг-Барабонд. Саме доходив до кінця сезон дощів, і за правилами вони не мусили працювати, доки погода не налагодиться. Але Роналд Картер наполягав. Вони укріплювали земляні споруди, коли стався су, Трьох викопали з під ґрунту живими, їх рятував лікар Дікін. Іншим чотирьом не пощастило. Двоє були ще зовсім хлопчаками, 13 і 14 років. Усі загиблі були членами моєї парафії. Тут часто буває, що подібні питання вирішуються шляхом виплат. Назвемо їх відшкодуванням, а не зверненням до суду. Картер попросив мене представляти його компанії. Я так і зробив. Особливого задоволення я не отримав, але не варто забувати, що Картер був королем цієї долини. Неписьменні місцеві селяни в жодному разі не виграли б справу проти нього. Не здавайся, не зміг приховати своєї відрази, і цього разу вгамовувати гнів довелося йому. Філіпс стиснув кулаки, кісточки пальців аж побіліли. Він зробив пожертвування до церковного фонду. Чи не було це пожертвування більшим, ніж гроші виплачені родинам загиблих? Сума не має значення. Чому ви прийняли запрошення Картера на вчорашню вечерю, продовжив не здавайся? Щоб спробувати отримати більше пожертв для своєї церкви? Я не хотів їхати, гаркнув він. У цьому місці є щось нечистиве. Він озирнувся на мене за підтримкою. Ви самі бачили це вчора, Віндгеме. Птахи градом сипалися з неба як одержимі, а тоді ще смерть Картера. Я приїхав, бо... На мить він загубився в думках, тоді ніби вигулькнув із них. «Слухайте, Віндгеме, не знаю, яку гру ви тут ведете, але я не дозволю, щоб зі мною так розмовляв якийсь вискочка-підлеглий. Нехай знає своє місце, а то пошкодує. Знаю, Картер помер, але до чого тут я? І все це точно не дає права цьому бабу нападати на мене». Я застережливо поглянув на «Не здавайся» та обернувся до пастора. «Переконаний, сержант не хотів вас образити», – заспокоїв його я. Відтепер він змінить тон своїх запитань. А вже ж нічого такого, не здавайся, робити не став. «Навіщо ви сюди приїхали, містера Філіпс?» – повторив він. «Хотіли провернути якусь справу і вичавити з картера більше грошей?» Коли Філіпс заговорив, голос його був ледь чутним. Картер наполіг, щоб я приїхав. Я хотів обговорити з ним фінансові питання. Казав, що місцевим потрібна церква. Це осередок їхньої спільноти. Але він заявив, що розгляне справу вранці. От тільки вранці він був мертвим. Промовив «не здавайся». Філіпс підвів очі. «Може, то була божественна відплата?» «Може», – погодився сержант. «Але якщо так, який із богів відплатив?» Жодного гумору в його словах Філіпс не відчув. «Істинний Бог лише один», – заявив він. Запитань до пастора у нездавайся лишилося дуже мало, і за дві хвилини я проводив Філіпса, з якого ще валила пара із кімнати. «Вам краще тримати цього бабуїна під контролем, Бінгеме», – крикнув він. «Чи він не згордився часом?» Приходить сюди в такому вбранні ставить запитання тим, хто вищий за нього, клятий бенгалиць. Нагадайте йому, що він не в Калькутті. Там йому таке нахабство, може, і зійшло б з рук. Але тут, серед пагорбів, ми з цим не меритимемося. Я спробував залагодити конфлікт. Я з ним поговорю. Обов'язково. Маю до вас останнє запитання, сказав я. Ви часом не чули вчора грому? Пастор так і витріщився на мене. Забудьте про грім та блискавку. Не думаю, що вчора взагалі був дощ. Не здавайся, стояв біля скляних дверей і дивився на дощ. «Що, дідька, ви робите?» – запитав я. «Спочатку лікар Дікін, тоді Девари, тепер Філіпс. Ви навмисне дратуєте людей». Він повільно повернувся до мене, я підійшов ближче. «Помер чоловік», – сказав він. «Знаю, але він був покидьком, і немає доказів, що смерть його сталася з неприродних причин. Ба більше, нічого не вказує, що хтось із цих людей посприяв цій смерті. Заради Христа, не здавайся, що на вас найшло?» Він кинув на мене погляд, якого я ще у нього не помічав. «Будь ласка, не називайте мене так. Що?» «Ви знаєте що? Ми знайомі майже три роки. Я врятував вам життя і був поруч тоді, коли відступилися інші сагиби. Ви називаєте себе моїм другом, але навіть не докладаєте зусиль, щоб називати мене справжнім іменем». «Ви самі знаєте, — пробелькотів я, — що в мене проблеми з вимовою, та й усі у відділку називають вас, не здавайся». Сержант похитав головою. Тільки офіцери-сагиби так мене називають. Індійські офіцери і констеблі – ні. Що ви таке кажете? Кажу, що як мій друг, ви могли б називати мене на справжнє ім'я, а не вживати його глузливу форму. Ви образили пастора лише тому, що засмутилися через те, що я не можу вимовити вашого імені. Я образив пастора? Він зробив крок назад. Звертаючись до нього, я не вживав принизливих епітетів. «Він же називав мене клятим поганцем, вискочкою підлеглим. Про це ви нічого не хочете сказати. Він узяв хабаря, щоб уладнати справу про загибель двох індусів, але саме я його образив». «Я не це мав. Лікар Дікін назвав мене темношкірим, а містер Престон глузливо охрестив магатмою. Вам не здається це образливим?» «Чи ви вважаєте, що англійці можуть казати індійцям усе, що заманеться, а коли індійці насмілюються розпитати англійця, для сагіба це є образою?» «Що це ви завели?» – мляво запротестував я. Однією рукою сержант махнув за вікно. Озирніться навколо, Семе. Увесь минулий рік, доки ви перебували під владою опійного дурману, країна палала. Вона змінилася». Образи британського правління розбурхали навіть простих людей. Якщо найкращі з вас не можуть з гідністю ставитись до індійців, то на що сподіватись? Я дивився на нього. Він стояв переді мною в білих бавовняних дхоті і шкіряних сандаліях і замить з болючою ясністю усвідомив, що він має рацію. Але усвідомлення провини на сотню миль віддалене від визнання провини. І мені не вистачило чесності зізнатися йому в цьому. Щось у ньому змінилося. Очі спалахнули, вираз обличчя пом'якшився. Вибачте, не варто було мені згадувати вашу залежність. Це було помилкою. Ось вона, оливкова гілка, вкотре протягнута індусом. Тому що це було його природою. Тому що він – людина совісті, і тому що в Індії англієць ніколи не вибачається. «Забудьте, Сурен Дранате», – сказав я. І він не стримався і усміхнувся. «Я правильно вимовив?» «Ні», – відповів він. «Вийшло просто жахливо, але я ціную спробу. Може, зватимете мене Скорочено, Сурен?» «Може. А може спробую таки вимовити». Здається, маю ще трохи часу попрактикуватись, доки ви не повикидали з Індії всіх сагібів.